Вона виїхала з бурже, де стала власницею герцогства і де тихо й благочестиво жила, поки не вмерла. А Людовік одружився з королевою Анною Вертонською, яку давно кохав. Мері хитро посміхнулася. І тут кохання політиці не перешкодило. Лонгель був сама офіційність і серйозність. Існував парламентський акт, за яким у разі, якщо шлюб Карла Восьмого з Анною Бритонською залишиться бездітним, або Карл помре раніше, то Анна стане дружиною його спадкоємця, щоб герцогство Бритонське не вийшло зі складу Франції. Отже, тут ми маємо просто щасливий збіг обставин. Проте королева Анна народила Людовіку тільки двох дочок, помітила мері. А як говорять у Франції, не гоже ліліям прясти. Отже, трон не може дістатися жінці. І після Людовіка дванадцятого корона перейде до чергового представника побічної лінії Валуа – Франциска Ангулемського. Мері розраховувала почути від Лонгвіля комплімент за свою проникливість та поінформованість. Але він тільки хмуро подивився на неї. Це в тому випадку, якщо мій король не візьме новий шлюб і молода здорова дружина не подарує йому спадкоємця. Повільно вимовив він. Кінець третьої доріжки другої касети. Мері перестала бавитися з волоссям. У неї навіть пальці похололи, такий охопив її холод. Вона кинула на лунгвілля безпомічний погляд, а той, зрозумівши, що болкнув зайве, спробував обмежитися якоюсь порожньою фразою, потім зім'яв розмову, відійшовши до відчиненого вікна. Спочатку посол нервував, смикуючи шнурівку на рукаві, згодом завмер, аж нахилившись уперед. «Що ви там побачили, Франсуа?» – запитала зі свого місця принцеса. Він повернувся, вже посміхаючись. Нічого особливого, міледі, але за вікном така чудова погода, я б хотів трохи пройтись, якщо ваша високість мене відпустить. Мері відпустила, але коли він вийшов, хитро підморгнула художнику. Готова закластися, що нашого лунивіля звабила не природа, а легка хода моєї фрейліни, жаль. Вона покликала Жана до вікна і незабаром переможно вказала на дві фігури, що прогулювалися серед кущів троянд. І про що цікаво думає її Джейн? А Лонгвіль одружений, до того ж він королівської крові. А про що не менш цікаво думає сама Мері, коли мрія причар за Брендона у той час, як її знову охопив холод. Вона й старий валуа, немислимо та в голові продовжували звучати вкрадливі слова герцога. Коли йдеться про політику, почуття живих людей уже нічого не важить. «Ваша високість готова продовжувати?» запитав художник, повертаючись до Мольберта. Ні, вона стумилася. Величним жестом, відпустивши метр Жана, вона міряла кроками кімнату. Потім звеліла покликати Ілайджу Одлі. «Лусиня!» Розкаж мене! Розкажи одну з твоїх чудових історій. З Іледжєю Мері могла залишатися і наодинці. Фрейлі не дивилися на це крізь пальці. Спочатку вони самі загравали з гарненьким незграбним юнаком, але потім вирішили, що він або ж просто декун, або ж дурник, і не могли зрозуміти, чому їхня паня така милостива з ним. Для мереж Іланджа був нагадуванням про безтурботні дні у Савфолку, про її волю, що залишалася мрією навіть серед розкошів придворного життя. Іланджа покірно розповідав про часи, коли в Савфолку правив святий Едмунд, про безмежну владу правителів Саффолка, про гордих бігодів, які наважилися противитись волі королів. Розповідав і про пустотливих фей сафолкських боліт, які загравали з подорожніми і часом заманювали їх у своє королівство, звідки ті поверталися тільки через багато років, коли їхні рідні вже постарішали або померли, а вони самі залишилися такими ж юними. Ні, це неможливо, раптом вигукнула Мері. І Лайджа хотів було сказати, що це лише легенда, але зрозумів, що Мері думала про щось інше. Вона дивилася прямо поперед себе і була напружена, мов струна. Що неможливо? Ні, він не вчинить так зі мною, мов у трансі повторювала Мері, повертаючися до Юлайджі, немов щойно згадавши про нього. Що? Міледі, ви зовсім не слухаєте мене. Вона зітхнула, лагідно й недбало скойовдала йому волосся, немов приголубила домашню тварину. Дякую, гусиня. Але на сьогодні вже досить. Подумки вона була поряд з Брендоном. «Ілайджа, як думаєш, Чарльз Брендон приїде сьогодні до мене у Ванстет?» «Ах, хоч би він приїхав, адже його не було вже кілька днів!» «Нестерпний Чарльз! Присягаюся про чистою дівою, якщо він не з'явиться, я сама поїду в Гринвіч!» У присутності свого вірного гусеняти Мері не таїлася навіть не замислюючись, якого болю завдає закоханому юнакові. Та й що таке його кохання? Хіба Гусеня не розуміє, хто він і хто вона? Куди кмітливішим був Гемфрі Вінфільд? Прибувши до двору, він одразу зміркував, що його сафолкширські залицянки до сестри короля тут просто неприпустимі. А Гусеня... Марі звикла до нього, як до цуцика. І коли ввечері вирушила у Гринвіч, Звеліла Ілайджі супроводжувати її. У палаці її насамперед покликала до себе королева. Катерина, спостерігаючи з вікна, помітила в почті принцеси чорноволосу пухленьку фрейліну, яка послужливо розправляла складки сукні її високості, коли та вийшла з паланкіна. Наоколо сестри короля одразу ж виник жвавий вир. Її вітали – Її вклонялися. Та королева зараз дивилася тільки на фрейліну. Вона вже знала її ім'я – Джейн Попінкорд. Королева насупилася і звеліла запросити принцесу у свої покої. Вона не чула вітань мері, хоча й ніжно поцілувала її. Але потім, попросивши своїх дам залишити їх на одинці, досить непохитно заявила, що бажає, щоб Мері виключила зі свого оточення цю розпусницю Джейн Попінкорт. Адже вже лише факт її присутності у почті принцеси кидає тінь на Мері. І як на безневинну дівчину, і як на сестру короля. І змушує нестями ревнувати тебе саму, сердито подумала Мері. Вона вже хотіла було Прямо сказати Катерині, що в тієї немає причин для занепокоєння, тому що ні король, ні Джейн не виявляють один до одного, ані найменшого інтересу. Але вчасно зміркувала, що ця гордовита іспанка не повірить їй. Більше того, її тільки ще більше зачепить згадка про зраду Генріха.